Ona attıqları iftiralardan bir neçəsinə cavab verəcəm. Və bu, iftiralardan birincisi, Abu Hurayrənin çox hədis rəvayət etməsinə qarşı onların irəli sürdükləri şübhələrdir. Yəni, necə oldu ki, 3 il ərzində Peyğəmbər s.ə.v-in digər səhabələrindən Daha çox hədis nəql etdi. Ümumiyyətlə, Əbu Hureyrə radiyallahu anhunun çox hədis nəql etməsinə bir çox səbəb var. Və bu səbəblərdən birincisi budur ki, o əsabi sufadan idi. Əsabi suffə Peyğəmbər s.ə.v.in məscidinin kənarında Bir kölgəlik düzətmişdilər və o kölgəlikdə kəsib və yoxsus sahabələr qalırdı. Və Abu Hurayrə də o sahabələrdən idi. Süfə əhlindən idi. Və bu səbəbdən daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olurdu. Və 3 il ərzində Demək olar ki, onun yanından ayrılmamışdır. Və bu, əsas səbəblərdəndir. Həmçinin Abuhuriyyə Peyğəmbərdən hədis rəvayətinə və onun sözünü dinləyib onu hifz etməyə və onu insanlara nəql etməyə həris olan şəxslərdən idi. Və ən əsas Səbəblərdən də biri, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onun hifsi üçün dua etməsiydi. Necə ki, Peyğəmbər əmsi Abdullah İbn-i Abbas radiyallahu anhümə üçün də belə dua etmişdi. Dua etmişdi ki, Allahım, onu dində fəqih et İbn-i Abbas üçün belə dua etmişdi. Həmçinin dua etmişdi ki, Allahım, ona kitabı və hükməti öyrət və doğrudan da Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləmin duasının bərəkəti ilə istər hədis elmində və istər təfsir sahəsində İbn Abbas əhl Beytin, alim olanlarından birisidir. Və bu şəxslərin sırasında Əbu Hüreyrə də var. Hansı ki, Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləm Onun hifsi üçün dua etmişdi. Və bu hadisi Buhari 4-cü cilt 247-ci sayfədə nəql edib. Həmsinin İmam-Muslim 2492-ci sayfədə. Və Peyğəmbərin Abuhureyrə üçün etdiyi duasından sonra, Abuhureyrə deyir ki, bu duanın bərəkəti ilə mən daha Peyğəmbərdən eşitdiyim heç bir şey unutmurdum. Eşitdiyim kimi hefsimdə saxlayırdım. Və rafizilərdən kimsə bu hədisə, yəni Peyğəmbərin Abuhureyrə barəsində nəql etdiyi Abuhureyrə üçün dua etməsi ilə əlaqəli bu hədisə, şübhə ilə yanaşırsa, o zaman öz kitablarına müraciət edə bilər. Çünki bu hədis Bihar-ül-Ənvarda 18-ci cild 13-cü səhifədə nəql olunmuşdur. Və əslində burada təəccüblənəcək bir şey yoxdur. Çünki Quran-ı kərimi 6200 ayədən çox olan bir kitabdır. 6200-dən çox ayəsi var Quranın. bu bugün Quranı hefsində əzbər bilən 100 minlərlə bəlkə də 100 minlərlə şəxs var yer üzərində. Hansı ki, Quranın ayələri Abu Hüreyrə radiyallahu anhunun nəql etdiyi hədislərin sayından çoxdur. Çünki Abu Hüreyrə 5374 hədis nəql edibsə Quranın ayələri 6 minlə də artıqdır. Necə olur ki, hifslərin körülandığı və yaddaşların zəiflədiyi bu dövrdə 6 minlə çox Ayəsi olan Qur'anı əzbər bilən yüz minlərlə şəxs var. Amma hifslərin güclü olduğu, yaddaşların güclü olduğu o dövrdə Abu Hüreyrə kimi bir şəxs 3 il ərzində peyğəmbərdən 5000 374 hədis nəql edə bilməsin. Elə bu müqayisə haqqı bilmək üçün Kifayət edir və necə ki, məşhur şiə alimi Ən-Nəcaşi öz ricalında 2-ci ciltdə 399-cu səyfədə nəql edir ki, Hişam ibn-i Muhammed ibn-i hansı ki öz elmi və fəziləti ilə məşhur idi, Və o, Cəhfər-ı Sadiqə şikayət edir yaddaşının və elminin zəifliyindən, elmin unutqanlığından və sonra Cəhfər-ı Sadiqin duası nətizəsində Allah ona öz elmini qaytarır, hefsini və s. Bunu Nəcaşi öz ricalında nəql edir. Əgər Cəhfar-ı duası nəticəsində bir şəxsin hifsi güclənirsə, ilmi özünə qayıdırsa, Peyğəmbər s.ə.v-in duası nəticəsində nə üçün bir şəxsin hifsi güclənməsin və ilmi artmasın? Həmçinin Səqələyin hədisi ilə əlaqəli kesən dərslərimizdə nəql etmişdim. Şiyə məhsəbinin raviləri barəsində bəzi məsələlərə toxunmuşdum. Hansı ki, bu ravilərdən elələr var, məsələn, Zürarə ibn Əyyun bu ravi tək özü imamlardan 2000-lə artıq hədis nəql edib. Həmçinin abu Basır Demək olar ki, 3.000-dən artıq hədis nəql edib Tək özü Əgər bu Zürara İbn-i üçün Və ya Əbu Basır üçün Və ya Cabir Əl-Gı'fi üçün Mümkündürsə Yəni onların Tək olaraq imamlardan 2.000 3.000 4.000 hətta 10 min hədis nəql etməsi mümkündüsə bəs Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun Peyğambər sallallahu aleyhi və səlləmlən 5 minlə artıq hədis nəql etməsi nə üçün mümkün olmasın? Hansı ki, Peyğambərin mübarək duasına məsər olan sahabələrdən biridir. Və bayaq, sənədini bihar anvardan qeyd elədiyim o hədis ki, var idi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v Əbu Hüreyrəni hifsi üçün dua etmişdi və qeyd elədim ki, bu Bihar-ül-Ənvarda 18-ci cild 13-cü səyfədə var və həmin yerə müraciət etsəz, görərsiz ki, orada Əlləmə məclisi belə bir bölüm açıb. Bəbu mu'cizətin nəbi fi isticabəti duaihi. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in duasının yəni, qəbul olunmasında Peyğəmbərdən dua istənilməsi məsələsində Peyğəmbərin möcüzələri belə bir bölüm açır. Və bu bölümdə Peyğəmbərin Əbu Hüreyrə üçün, onun hefsi üçün dua etməsi hədisini məclisi həmin kitabında nəql edir. Və bu məlumatlar bu məsələdə kifayətdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhuya atılan iftiralardan biri də budur ki, Hansı ki, o, Peyğəmbər s.ə.v-in namazda səhv etdiyini, yəni namazı qısa qıldığını və ya artıq qıldığını və ya namazda hər hansı bir səhv etdiyini nəql etmişdir. Və iddia edirlər ki, Əbu Hureyrə bu hadisi özündən uydurmuşdur. Hansı ki, bu hədis Buxarda 1229-cu nömrəli hədistə, həmçinin Muslimdə 573 nömrəli hədistə nəqd olunmuşdur. Və bu iddianın cavabında mən deyirəm ki, əvvəla bu hədisi, yəni Peyğəmbərin namazda səhv etməsi hədisini tək Əbu Hüreyrə nəql etməyib. Bunu İbn Məsud həmsinin İmran radiyallahu anhu da nəql etmişdi. Bu birincisi. Və ikincisi bilmək lazımdır ki, əslində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhv etməməsi fikrini iddia etmək və bu fikri müdafiə etməyin özü ğulat fikir sayılır. Yəni, həddə aşmaq sayılır. Necə ki, bunu İmam Rıza Rahimək Allah demişdi. Hansı ki, bu rəvayəti Alləmə Məclisi Bixarul Ənvarda 44-cü cilt 271-ci səhifədə nəql etmişdi. Belə ki Əbi Sila Al-Harvi deyir ki, mən İmam Rızaya dedim. Dedim ki, ey İmam, Küfe şəhərində bir dəstə cemaət var ki, onlar iddia edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam heç vaxt Namazda səhv etməyib və İmam Rıza deyir Kəzzəbu Yəni onlar yalan danıştılar Lə'nəhumullah Allah onlara lənət etsin İnnelləzi Lə yəshu Hüvəlləhü Ləzhi lə iləhə illəhə Səhv etməyən Yalnız ve yalnız Allah'tır Hansı ki, ondan başqa ilah yoxdur. Fikir verin. İmam Rıza özü bu fikri iddia edənləri yalanlayır və lənət deyir. Deməli, bugün hansı şiə və hansı şiə müəllifi Abu Hüreyrənin Peyğəmbərin namazında səf etməsi ilə əlaqəli hədisini yalanlayırsa və bunu qəbul etmirsə, deməli o şəxs özü İmam Rızanın dili ilə lənətlənmiş şəxslərin sırasına daxil olur. Necə ki, şiyələrin məşhur alimi Şeyx Saduq. Mən lə yaxdurhu l-fəqih adlı kitabında birinci ciltdə 360-cı səhifədə deyir. Deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v səhif edə bilər. Ancaq onun səhif etməsi bizim səhif etməmiz kimi deyil. Çünki onun səhfi Allahdandır. Və Allah sübhətəala ona namazda və ya başqa ibadətlərdə bir şey unutturur, səhv elətdirir insanlara öyrətmək üçün. Ki, insanlar da səhv edəndə Peyğəmbərə baxıb bu məsələni bu cür həll etsinlər. Çünki o da bir bəşərdir. Və şeyx Sadıq sözünün davamında deyir ki, bizim səhvlərimiz isə şeytanlandır. Bu da şeyx-sadıq. Hansı ki, şeylərin etiqadına görə sözü və əməli etiqadı doğru olan bir şeyx. Özü bu məsələni təsdiqləyir. Şübhələrdən biri də budur ki, Abu Hurirə, radiyallahu anhu, muslimin Rabat etdiyi ədistə, 2601-ci ədistə Peyğəmbərin belə dediyini nəql edir. Nəql edir ki, Allahım, mən Muhamməd bir bəşərəm, bir insanam və insanların qəzəbləndiyi kimi mən də qəzəblənirəm və səndən bir əhd almışam. Yəni əgər mən hər hansı bir möminə əziyyət vermişəmsə, onu vurmuşamsa, yəni haksız yerə onu söymüşəmsə, mənim bu ona verdiyim əziyyəti və onu söyməmi onun üçün kəffara et. Və qiyamət günü mənə yaxınlaşması üçün bir vasitə et. Və bu hədisə də şübhə edib dedilər ki, Əbu Hüreyrə bu hədisi özündən uydurub. Çünki Peyğambar s.ə.v mümkün deyil ki, yəni bəşər kimi qəzə bilənsin və haqqsız yerə kiməsə buğz etsin və ya kimisə söysün, lənətdəsin və s. Və iddia etdilər ki, bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurub. Bunun cavabında mən deyirəm ki, Birincisi, bu hədisi tək Əb-ı nəql etməyib. Bu hədisi Ənəsi bin Məlik, Aişə radiyallahu anhə, həmçinin Cabir bin Abdullah da nəql etmişdi. Və ikincisi, bu hədis eləşşiyələrin öz kitablarında da nəql olunmuşdu. Necə ki, Muhamməd Baqir, Muhamməd Baqir, Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam dedi, dedi ki, İnnəmə ənə bəşər, yəni həqiqətən mən bir bəşərəm, razı da ola bilərəm, qəzəblənə də bilərəm. Və hansı ki bir mömini söymüşəm və ya ona bəddua etmişəmsə, bu onun üçün kəffarı olsun. Və onun üçün bir təmizlənmə vasitəsi olsun. Və bunun əksinə, bir kasıbı, bir kafiri sevmişəmsə və ona dua etmişəmsə, hansı ki bu ona layiq deyil, bu da onun üçün əzab olsun və bəla olsun. Hansı ki bunu Məclisi Bihar-ül-Ənvarda 101-ci ciltdə 290-cı səhifədə nəql etmişdi və buna oxşar bir hədisi yəni Peyğəmbər s.ə.v bu cür qəzəblənməsi ilə əlaqəli bir hədisi Kuleyni də Kitab-ül Kafidə 4-cü cild 40-cı səhifədə nəql etmişdi və bu mənbələrə müraciət edən bu məsələdə kifayət qədər Cavab tapacaq. Həmsinin şiyələrin Abuhureyrə barəsində başqa bir iftiralar da var. O da Abuhureyrənin nəql etdiyi bu hədisinə əlaqəldir. Hansı ki, Abuhureyrə nəql etmişdi ki, Peyğəmbər s.ə.v yatıb qalmışdı və sahabələr onunla birgə yatıb qalmışdı və hətta günəş doğdu Yəni xülasə peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam süb namasını qılabilməmişdi. Və bu hədis İmam Müslim nəql edir. 680-ci hədisdir. Və iddia etdilər ki, Şiələr və bəzi Şiə müəlliflər bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam yatıb qalması və bir namazı bu cür gecikdirməsi qeyri-mümkündür. Və bu iftiranın və bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki, əslində bu hədis Şiyə məzhəbinin öz kitablarında kifayət qədər nəql olunan bir hədisdir. Kifayət qədər sayda nəql olunmuş bir hədisdir. Və mən təbii ki, Bu ədisləri bir-bir oxumaq niyyətində deyiləm, çünki bu həm uzunçuluğa səbəb olacaq, həm də ki, vaxtı aparacaq. Sənədləri deməklə kifayətlənirəm. Bihar-ül-Anvar kitabına 17-ci cild 103-cü sayfəyə baxa bilərsiz. Həmçinin kitab kafi kəfi 1-ci cild 164-cü səhifə Həmçinin Said adlı bir ravi deyir ki Mən Cəfər Sadiqdən eşitdim. İmam Cəfər Sadiq dedi ki İnəllahə təbāraka və təala anamə rasulillahi an salatil fəcr. Hətta təlaətəş-şəms Sonra qamə, fa bəda fa səllə rəqəətəyni əllətəni qəbləl fəcr. Sonra səlləl İmam Cəfər Sadiq deyir ki, Allah Sübhana Taala öz rəsulunu yatırdı. Yəni bunu Allah etdi. Yəni şük namasına dura bilmədi. Hətta günə çıxdı. Sonra Peyğəmbər qalxdı süp namasından qabaq ki iki rükəti, yəni süp namasının sünnətini qıldı, sonra da fəcr namasının özünü qıldı. Hansı ki bu hədis Mən la yəhturuhu-l-fəqih, 1-ci cild, 358-ci səhifədə, Biharul Ənvar, 17-ci cild, 107-ci səhifədə nəql olunmuşdur. Belə bir hədis Yenə də Cafer Sadigin vasitəsilə nəql olunmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və süp namasına yatıb qalmışdı və qıla bilməmişdi. Və günəş çıxır, sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oyanır və süp namasını qılır. Bu da Kitabül Kafi-də Cafer Sadigin vasitəsilə Peyğəmbərdən nəql olunmuş bir hədisdir. 3-cü cild 200 94-cü səyfədə, həmçinin Bihar-ül-Ənvar 17-ci cild 104-cü səyfə, həmçinin Təfsir-u ü kitabı 4-cü cild 256-cü səyfə. Abuhureyre barədə olan şübhələrdən biri də onun rəvayət ilədiyi bu hadis barəsindədir, hansı ki o Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini nəql etmişdi. Bir nəfər inəyi minib onu sürürdü. Və inək başını ona çevirib belə dedi: Allah məni minmək üçün deyil, yer şımlamaq üçün yaratmışdı. Və bu vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: Mən, Əbu Bəkr və Ömər buna iman gətirdik. Həmçinin Bu bahrede başka hadisler de var. Hansılar ki o hadislerde Değilir ki günlerin bir günü bir kurt bir kuzunu apardı. Çoban da düştü onun dalınca Ve ele bu zaman Kurt üzünü çobana tutup dedi. Çoban Menden başka bir kimse Quzuları aslandan qoruya bilərmi? Və əshabələr Peyğəmbərin bu hədisinə təcüblənəndə Peyğəmbər dedik ki, mən, Əbu Bakır və Ömər buna iman gətirdik. Hansı ki, bu hədislərdən görünür ki, inəy və canavar danışmışdır. Və bu hədisi İmam Buxari 3471-ci hədisdə nəql etmişdi və bu hədisə şübhə edirlər və deyirlər ki, necə oldu ki, inəl danışdı və necə oldu ki, canavar danışdı. Əslində, bu məsələ ilə əlaqəli danışılacaq çox şey var. Və bu yerdə ortaya bir sual çıxır. Bəs, necə oldu ki, qarışqa Süleyman əleyhissalamla danışdı? Və necə oldu ki, hudhud hüd quşu Şənapipi və başqa eyvanla Süleyman əleyhissalam ilə danışdı? Yəni, biz bilirik, heç olmasa, ineydən və canavardan bir səs çıxır. Özlərinə məxsus bir səs çıxır. Amma qarışqadan heç bir səs də çıxmır. Bəs o Süleyman əleyhisselam ilə necə danışdı? Hansı ki, Allah subhanət hala, qarışqanın Süleyman ilə söhbətini nə mil surəsində, qarışqa surəsində açıq aydın deyir? Öz kitabında, öz kəlamında. Onda elə çıxır ki, şiyələr, canavarın və inəyin danışmasına şübhə edirlərsə onda Quran-Kərimdə olan bu ailərə də şübhə etməlidilər. Deməli o zaman elə çıxır ki qarışqanın Süleyman əleyhissalamla danışması Quranda yox. Məsəbuhureyrənin rəvayəti ilə hədislərdə varid olsaydı şialər də bunu rahat bir şəkildə inkar edər və buna görə bunu Abu Hurayrə uydurub deyə onun üzərinə iftira atardılar. Bu məsələnin birinci tərəfi və məsələnin ikinci tərəfi də olur ki, bu hədis və bu hədislərdən betərləri və hətta insanı dəhşədə salan hədislər var, hansı ki bu hədislər Şişə məzhəbinin kitablarında nəql olunmuşdur. Necə ki, Əlxaraik və cəraih kitabına baxa bilərsiz. 2-ci cild 400 96-cı səhifəyə. Həmçinin əs-saqib fil-manaqib kitabı 70 2-ci səhifəyə. Və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, Əbu Hureyradan rəvayət olunan heyvanların danışması haqqında olan hədis səhihdir. Və ümumiyyətlə istərdim ki Biləsiz ki, Abu Hureyrədən rəvayət olunan bütün hədislər, Abu Hureyrənin rəvayət ilədiyi bütün hədislər şiə məsəbinin mötəbər kitablarında Əhl-i Beyt tərəfindən nəql olunmuşdur. Məsələn, onların təəccübləndiyi bu hədisi elə öz kitablarından oxuya bilərlər. Bihar-ül-Ənvar 19-cu cild 123. 9-cu səhifədə və əgər sizi canavarın və öküzün danışması təəccübləndirirsə, onda öz mötəbər kitablarınızda rəvayət olunan bir neçə hədislə sizi tanış eləmək istəyirəm. Hansı ki, Məclisi Bihar-ül-Ənvarda 65-ci cild 79-cu səhifədə belə bir bab, yəni belə bir bölüm açır. Tülkü, Doğuşan və Aslanın, yəni Şirin danışması bölümü. Və orada da kifayət qədər rəvaətlər var. Hansı ki, Mədinənin kənarında canavarın Peyğəmbərlə danışması, həmçinin iki canavarın əliyə salam verməsi, həmçinin atın və ilanın danışması, həmçinin dəvə ilə paltarın söhbət eləməsi, həmçinin düynün danışması və badımcanın əliyə şəhadət verməsi və s. və ilə axır. Hansı ki, Mədinətül Məacizdə birinci cild 266, 273, 288, 299 və 418-ci səhifələrdə bu dediklərimi tapa bilərsiniz. Həmçinin Şiyələr Əl-Qatra adında kitabları var. Həmin kitabın birinci cildinə, 113-cü səhifəsinə baxsalar. Həmçinin Əl-Xaraic adlı, adını bayaq qeyd edilədiyim kitaba ikinci cildə 504-cü səhifəyə. 521 və 523-cü sayfələrə müraciət etsələr, heyvanların danışması haqda ravayətləri eşitləndə və ya oxuyanda heç də təcrüblənməzlər. Və həmçinin bu yerdə mənim yadıma bir hədüs düşdü, hansı ki bu hədisi mən Səqəleyin hədisi ilə əlaqəli keçən silsilə dəstlərimizdə qeydiləmişdim. Hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-in uzun qulağı ufeir, Peyğəmbəri ilə danışır və deyir ki, Atam, anam, sənə fəda olsun, ey Allahın rəsulu. Hansı ki bu hədis, usul-i kafidə mövcüz olan bir hədisdir. Onda görəsən, bu hədislərə şiyələr və onların müəllifləri nə deyirlər? Həmçinin Ebu Hureyre radiyallahu anhu, nəql etmişdir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və salləm əmsi Abu Talib vəfat edəndə ona dedik ki, La ilahe illallah de, hətta bu kəlməyə görə qiyamət günü sənə şahid olabilim. Və sonra Abu Talib bu kəlməni deməyden imtina edir və müşrik olaraq ölür. Və hansı ki sonra buna görə El-Qasas suresində 56. aya nazil olur. Və Allah subhəntələ həmin ayıda buyurur ki İnneke lə tehdi mən ahbəbta və ləkinnə allâhə yehdi mən yeşə və hüvə a'lamu bilmuhdədin Yəni həqiqətən sən öz sevdiyivi, istediyivi hidayətə gətirə bilməzsən Allah isə istədiyinə hidayət verər və bu hədisi Əbu Hüreyrə nəql etmişdir və şiə bu hədisə də şübhə ilə yanaşırlar və iddia edirlər ki bu hədisi Əbu Hüreyrə özündən uydurmuşdu və bu şübhənin cavabında mən deyirəm ki əvvəla abu Talib İki şahadət, kəlmə-i şahadətin demədən və bundan imtina edərək ölməsi və müşrik olaraq ölməsi ilə əlaqəli hədisi təkcə Abu Hüreyrə nəql etmişib. Bunu sahabelərdən Abbas Cəbri ibn Abdullah və Abu Said el-Xudri radiyallahu anhum da nəql etmişlər. Bu məsələnin birinci tərəfi Məsələnin ikinci tərəfi bundan ibarətdir ki, bu hədis, yəni Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi bu hədis şiə kitablarında da mövcuddur. Məsələn, bayaq qeyd etdiyim Əl-Qasas suresi 56-cı ayənin təfsirinə baxa bilərsiz. Təfsir-ül-Qummidə. Həmçinin Bihar-ül-Ənvar kitabına 22-ci cild 243. 77-ci səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, başqa bir hədisdə qiyamət günü Cəhənnəmdə ən güngül əzab çəkənlərdən birisi də Abu Talib olacaq. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, onun Cəhənnəmdən çıxa bilməsi üçün şəfaət edə bilməsə də Heç olmasa cəhənnəmdə əzabının yüngül olması üçün Allah'a dua edəcək. Və bunu şiə alimi ar özünün An-Navadir adlı kitabında 10-cu səhifədə qeyd edir. Qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, cəhənnəmdə ən yüngül əzab çəkən mənim əmim olacaq. Və sonra o əzabdan bəhs edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Hətta ayaqları bir çıxıra qoyulacaq, yanar bir çıxıra onun istisindən insanın beyni qaynayacaq. Həmçinin, abu Hureyrə radiyallahu anhu, Rəvayət etmişdir ki, Allah subhanət hala elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, o peyğəmbər çobanlıq etməsin. Və bu ədisi İmam Buxari 2262-ci ədisdə nəql etmişdir. Və bəzilərdə bu ədisə şübhə ilə və iddia etmişdilər ki, Əbu Hureyrə bu ədisi özündən uydurmuşdu. Və amma əslində bu ədis Şiyyə məsəbinin bir çox kitabında nəql edilmişdi. Məsələn, İmam Muhammed Baqir özü demişdi ki, Allahın peyğəmbərləri içərisində elə bir peyğəmbər yoxdur ki, çobanlıq etməsin. Əl-Mühaqqətül-Beyda kitabı 4-cü cild, 128-ci səyfə. Həmçinin Əbu Hüreyrə rəvayət etmişdir ki, İbrahim ə.s. ilk sünnət olunan şəxsdir və o həştad yaşında özünü qudum ilə, yəni bir balta ilə sünnət etmişdir. Və bu hədisi İmam Buxari 3356 nömrəli hədisdə İmam Müslim 2300 70 nömrəli hədisdə nəql etmişdi. Və şey müəlliflərindən bir çoxu iddia edir ki, bu hədisi Abu Hurayra özündən uydurmuşdu. Və əslində bu hədis şey məsəbinin bir çox kitabında nəql edilmişdi məsələn, əhl imamlarından İmam Kazım deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, İbrahim ə.s. həşrəd yaşında özünü sünnət etmişdi. Nirmətullah Əl-Cəzairinin Qissasul Ənbiya adlı kitabına baxa bilərsiniz. Məşhur şiə aliminin məşhur kitabıdır. 113-cü səyfəyə. Ümumiyyətlə, Bu yerdə bir nəsə şey qeyd eləmək istəyirəm. İstər bu hədislər və istər bundan qabaq qeyd elədiyim hədislərlə əlaqəli. Ümumiyyətlə, Səqəliyyən hədisi əlaqəli dərslərin sonlarında qeyd eləmişdim ki, Şəhə məzəbində hədis elmi yox idi və belə bir elmə onlar sahib olmayıblar. Ona qura şiə şi şi müəllifləri baxırlar. O hadislər ki, onların ağıllarına, fəlsəfələrinə uyğun gəlmir, o hədisi rədd edirlər. Bu o hadis ki, onların məzhəblərinə və fikirlərinə müvafiqdir, o hədisi qəbul edirlər. Və bu yerdə də bir şey xatırladıram ki, onların Abuhureyrənin hədisləri ilə əlaqəli ortaya attıqları bütün şübhələrin cavablarını elə öz kitablarında tapa bilərlər. Çünki Abuhureyrə radiyallahu anhunun nəql etdiyi elə bir hədis yoxdur ki, o hədis Əhl-i Beyt imamları tərəfindən nəql edilməsin və bu hədislər rafizlərin öz kitablarında olmasın. Və bugünkü dərsi tamamlayıram və növbəti dərslərdə Əbu Hureyrənin üzərinə atılan başqa iftiralardan danışacam və o şübhələrin hamısına Şiyə məzhəbinin öz kitabları ilə cavab verəcəm. Doğrusunu Allah bilir. Subhanək Allahumma və bi həmdik Əşhədu əllə iləhə illə ənt Əstəxfirukə Wa atubu iləyik.